Розділ 6. Звір з неба Уже зовсім стемніло, тільки зірки світили. Коли вони збагнули, звідки йшов той страхітливий крик, а Персиваль знову затих, Ральф і Саймон незграбно підняли його і понесли до курення. Незважаючи на всі свої сміливі слова, Роха плентався тут-таки, і всі троє старших хлопців залізли в сусідній курінь. Довго не могли заснути, переверталися з боку на бік. Шароділи сухим листям розглядали клапець зорюного неба, що відкривався в отворі кореня, повернутого чолом до лагуни. Часом з інших коренів дольтав крик якогось малюка, а раз навіть хтось із старших заговорив у темряві. Потім і вони заснули. Серп молодика зійшов на добрієм, такий вузький, що навіть зависнувши над самою водою, не відкидав блискучої стежки. Однак на небі з'являлися інші вогні. Вони швидко пересувалися, блимали їх за сали. Та від битви, яка точилася на десятимильній висоті, до землі не доходив навіть найслабший тріск. Світ дорослих посилав їм свій знак, але всі діти саме спали, і його нікому було прочитати. Раптом щось вибухнуло яскравим спалахом, і вогненний серпанок спіраллю перекреслив небо, і знову темрява та зорі. Над островом з'явилася цятка, фігурка швидко падала під парашутом. Падала, безладно обвиснувши всім тілом. На різних висотах мінливі вітри штовхали фігурку в усі боки. Потім на висоті трьох миль вітер вирівнявся. Дугою поніс її по всьому небу, навскуси перетяг понад рифом та лагуною до самої гори. Фігурка впала, скулилась в голубих квітах гірського схилу. Але й на цій висоті повіяв легкий вітерець, парашут надувся, залопотів потяг уперед, і фігурка, човуючи ногами, майнула вгору по схилу. Ярд за ярдом, порив за поривом, вітер тяг фігурку по голубих квітах, по кругляках та червоному камінню, доки не кинув безладною купою між гострими скелями на вершині. Тут поривами вітру сплутало і позачіплювало стропи парашута, і фігурка, підтримувана склепом шнурів, сіла, схиливши голову в шоломі на коліна. Коли дув вітер, строги туго напиналися, від цього груди випростувалися, голова підводилась і здавалося, ніби людина заглядає за прискалок. Потім, коли вітер заумирав, стропи слабшали, тіло знову нахилялося вперед, опускало голови на коліна. Отак, поки зірки рухались по небу, на вершині гори сиділа фігурка, кланялась, розгиналась і знову кланялась. У досвітних сутінках коло скелі, трохи нижче від вершини, почулися голоси. Два хлопчика, дві невиразні тіні, викотилися з купи сухих гілок та листя. Заспано перемовлялися. То були близнюки, що чергували коло вогнища. Одному, власне, годилося спати, а другому стояти на варті. Та жоден з них не вмів дати собі ради, коли доводилось щось робити самому. А що чатувати цілу ніч разом було годі, то обидва полягали спати. Тепер, звичайною ступою, позіхаючи та протираючи очі, вони потюпили до темного згарища, де мав палати сигнальний вогонь. Дійшовши до нього, зразу перестали позіхати. А один швидко помчав похмиз та листя, інший став навколішки. Ніби згас. Поворушив в попелі патичками, які другий тицьнув йому до рук. Ні. Ліг на землю, припав губами до самого згарища, легко подув. Червоний відблиск підсвітив йому обличчя, на мить перестав дути. Семе, подай мені сушняку. Ерек схилився і знову легко дмухнув. Спалахнула яскрава цятка. Сем кинув в жар у жар уламок з дерева, потім галузку. Зажевріло сильніше. Вогонь перекинувся на гілку. Сем підкидив іще гілок. Не спали тут усе, застарій Герік. Забагато накладаєш. Погріємось. Треба спочатку наносити хмизу. Мені холодно і мені, ще й до того темно, ну гаразд. Ерик сів на почіпки трохи далі і дивився, як Сем розпалює вогнище. Він склав з хмизу маленьку пірамідку, вогонь розгорявся. «Ще трохи, і він би як...» «Наш злюка. «Ага!» Якусь хвилинку близнюки мовчки дивилися у вогонь. Тоді Ерик захихотів. «Правда, як розлютився? Через... через вогонь і свиню!» «На щастя, причепився до Джека, а не до нас!» «Ага!» «Пам'ятаєш старого злюку зі школи? Хлопче, ти зведеш мене з розуму!» Близнюки переснули своїм однаковим сміхом, але згадали за темряву та все інше і неспокійно озирнулися. Потім знову утупились в вогонь, де язички полум'я вже взялися за пірамідку схмизу. Ерик дивився, як метушаться стоноги, несамовито сілкуючись утекти від полум'я, і думав про перше вогнище – розпалений он там на кручі, де тепер глуха пітьма. Він не любив про це згадувати і перевів погляд на вершину гори. Вогонь випромінював тепло і приємно зігрівав. Сем розважував тим, що підкладав галузки, нахиляючись аж до полум'я. Ерик витяг долоні, шукаючи, де б вогонь добре грів, але не обпікав. Він бездумно дивився понад вогонь і за пласкими тінями розкиданих скель Пробував згадати їхні денні обриси. Вон там велика скеля, там три камені, далі розколота скеля, а за нею має бути розпадина, а там семе. А, та нічого. Волом'я пожирало гілки, кора скручувалась і віддалялася, тріщало дерево. Пірамідка впала, розкинувши над вершиною широке світляне коло. Семе. Ага. Семе, семе, Сем глянув на Ерика роздратовано. Сем сидів спиною до того, що побачив Ерик, і жахнувся від страшенної напруги братового погляду. Він метнувся довкола огню, сів коло Ерика на впочіпки, подивився й собі. Вони завмерли, сховавшись один за одного. Четверо широко розплющених очей, двоє роззявлених ротів. Далеко внизу зітхнули загули лісові дерева. Волосся затріпотіло на хлоп'ячих головах. Омахи полум'я застрибали в різнобіч від вогню. За п'ятнадцять ярдів від них залопотіла напнута вітром тканина. Жоден з хлопців не скрикнув, а лише міцніше вхопився за іншого. Щелепи в обох відвисли. Так тулилися вони один до одного секунд з десять поки вогонь вибухав димом, іскрами та хвилями миготливого світла на вершині гори. Потім обидва зразу, ніби з нероздільним жахом, перебралися через скелі і кинулись на Ральф бачив сон. Він нарешті заснув після того, як цілу годину, так, принаймні, йому здалося, перевертався з боку на вік та шарудів сухим листям. Не чув навіть, як у кошмарних сновидіннях кричали по інших куранях хлопці. Адже він перенісся туди, де жив раніше, і годував цукром понні через садову огорожу. Потім хтось заторсав його за руку і нагадав, що час пити чай. «Ральфе, вставай!» Листя шуміло, як море. «Ральфе, вставай!» «Що таке?» «Ми бачили звіра!» «Зовсім виразно!» «Хто це, близнюки?» Ми бачили звіра. Тихо, рохо. Листя все шароділо. На Ральфа наскочив роха, і хтось із близнюків затримав його, коли він рушив до вузького отвору, звідки блимали по досвідньому бліді зорі. Не виходь, там страшно, рохо, це ваші списи. Чуєте? Ану, тихо, не ворушіться. Отак вони лежали. І дослухалися спочатку з сумнівом, потім із жахом до шелестіння близнюків, що урвалося лише паузами мертвої тиші. Незабаром темрява виповнилась пазурами, виповнилась невідомими і страшними загрозами. Світанок нескінченно довго не міг стерти з неба зір. Нарешті світло. Сумне та сіре просочувалось в курінь. Хлопці заворушилися – Хоча зовнішній світ залишався неймовірно небезпечним, з лабіринту темряви порізнялося те, що далі, і те, що ближче, а хмарки високо в небі зажевріли яскравими барвами. Якийсь самотній морський птах пролопотів крилами догори з хрипучим криком, який зразу рознісся луною, в лісі щось пронизливо заскрикотало. Ось уже зарожевіли смужки хмар над обрієм і знову позеленіли пересті крони пальм. Ральф уклякнув коло виходу і обережно визирнув з Ерік і Сем, скликайте всіх на збори! Тихо! Вперед!» Близнюки Бояско, тулячись один до одного, наважилися подолати декілька ярдів до сусіднього курення. І рознесли страшну новину. Ральф підвівся і, дбаючи про самоповагу, пішов до плити, хоч мурашки й бігали йому по плечах. За ним йшли Роха та Саймон, ззаду скрадалися решта. Ральф узяв ріг з відшліфованого сидіння на стовбурі і підніс до рота, тоді завагався і не засурмив. Натомість тримав мушлю, показуючи її всім і всі зрозуміли. Сонячні промені, що віялом розходились за обрію, падали на рівні очей. Ральф мить дивився, як росла скипка золота, що освітлювала їх справа, і наче заохочувала, щоб виголосили промову. Гурток хлопців перед ним наїжачився мисливськими списами. Ральф простяг рік Ерікові, Цей близнюк стояв ближче. «Ми бачили звіра на власні очі». «Ні, ми не спали». Сем повів далі. Зазвичай мріги давали право голосу зразу обом близнюкам. Цим визначалася їхня нерозривна єдність. Він волохатий, а ззаду за ним щось ворушилося, крила, звір рухався. Ох, жах, він ніби сидів. Вогонь горів ясно. Ми тільки його розклали, підклали гілок. У нього очі, зуби, пазури. Ми, як побігли, спотикалися, звір гнався за нами. Я бачив, як він крався поза деревами, мало не схопив мене. Ральф з острахом показав на Ерикове лице до крові подерти гілками. Як це ти? Ерик доторкнувся до лиця. Все в подряпинах, іде кров. Хлопчик поряд відсахнувся з жахом. Джонні, ще позіхаючи, голосно розплакався і не стихав, доки не дістало вляпаса від Біла. Ясний ранок таїв у собі загрозу. І в гурті хлопчиків заходили зміни. Всі повернулися назовні, а не досередини, і списи з загострених палець стирчали, як частокіл. Джек звелів їм знову повернутись до центру. От буде полювання, хто зі мною? Ральф зачовгав нетерпляче. У нас дерев'яні списи, не мили дурниць. Джек глуздливо посміхнувся. Боїшся? Певна річ боюсь, а хто не боїться? Він повернувся до близнюків з сумом і безнадією. Ви ж нас не дурите? Відповідь була така переконлива, що ніхто не смів узяти її під сумнів. Ріг прийняв роха. А може, ми залишимось тут і край? Може, звір до нас не підійде? Ральф накричав би на нього, якби йому не здавалося, що за ним хтось спостерігає. Залишитися тут, товктися на латочці острова у вічному страху, а де ми візьмемо їжу, а що буде з вогнем. Ходімо, нетерпляче запропонував Джек. Ми марнуємо час. Ні, не марнуємо. Що робити з малюками? Начхати на малюків. Хтось має наглядати за ними. Поки що обходились вони і так. Не було потреби, а тепер є. Це зробить Роха. Чудово, сховай свого Роху від небезпеки. Май розум, що Роха може зробити з одним оком. Інші хлопці з цікавістю дивились то на Ральфа, то на Джека. І ще одне. Це буде незвичайне полювання, бо звір не лишає слідів. Якби були сліди, ви б їх побачили. Наскільки ми знаємо, звір перестрибує з дерева на дерева, як оці, ну як їх. Усі закивали. Тож треба подумати. Роха скинув окуляри і протер єдине скельце. А як ми, Ральфа? В тебе нема рогу. На, тримай. Я хочу сказати, що буде з нами. А що як звір прийде, коли всіх вас не буде? «Я погано бачу. І якщо я перелякаюся...» Джек перебив його зневажливо. «Ти завжди переляканий». «У мене ріг!» «Ріг, гріх, закричав Джек. «Нам більше не потрібен ріг. Ми й так знаємо, хто має говорити. Яке пуття з того, що тут сказав Саймон, чи Біл, чи Волтер? Пора декому зрозуміти, що треба сидіти тихо, а ми самі вирішимо». Ральф більше не міг мовчати. Кров гарячою хвилою прилинула йому до щік. «Ріг не в тебе», – нагадав він. «Сядь!» Джек побілів, на його обличчі різко проступили коричневі цяточки веснянок. Він облизав губи і залишився стояти. «Це справа мисливців!» Решта всі напружено стежили за ним. Роха відчув, що вскочив у халепу, тиснув ріг Ральфові на коліна і сів. Тиша ставала гнітюча. Розі перехопило дух. «Це не тільки справа мисливців!» – нарешті відказав Ральф. – Ви ж не здатні вистажити звіра. А хіба ви не хочете, щоб нас урятували? Він повернувся до зборів. – Хіба ви всі не хочете, щоб нас урятували? Знову зіркнув на Джека. І раніше я казав – головне вогонь. Тепер він, мабуть, згас. Йому допомогла давня злість, дала силу нападати. – Невже всі подуріли? – «Нам треба знову запалити той вогонь! Джеку, ти про це не подумав, правда? А може ніхто не хоче, щоб нас урятували?» Ні, врятувати хотілися всі. Це не викликало сумніву. Криза скінчилася цілковитою перемогою Ральфа. Рохан зі стогоном випустив повітря, знову відкрив рота, щоб вдихнути, та не зміг. Він упав, притиснувся до колоди, роздявив рота, губи йому посиніли. Ніхто не звертав уваги на нього». «Тепер подумай, Джеку. Є на острові місце, де ти не був?» Джек відповів неохоче. «Тільки... А, ну звичайно ж. Пам'ятаєш, у самому хвості острова, де скелії навалилися, я підходив туди, там є такий місток з каміння. Це єдина дорога нагору». «Може він там і живе?» Всі враз заголосували. «Тихо! Гаразд, так і будемо шукати». Якщо звіра там нема, тоді підемо та пошукаємо на горі і запалимо вогнище. Гайда, спершу треба поїсти, тоді йти. Ральф замов на хвилинку і, мабуть, візьмемо списи. Після їди Ральф і старшими хлопцями рушили понад берегом. Роха так і залишився валятися на плиті. Цей день, як і попередній, обіцяв сонячну купіль під блакитною банею. Пляж простягався попереду м'якою дугою. Зливався з лісом у долині, було рано, і день ще не заволокло рухливим серпанком міражів. Ральф обачно вибрав шлях по пальмовій терасі, не ризикуючи йти гарячим піском над водою. Він дозволив Джекові очолити їх, той посувався вперед з підкресленими пересторогами. Хоч ворога вони б завважили за 20 ярдів. Ральф вступав позаду, радий, що хоч на час позбувся відповідальності. Саймон йшов перед Ральфом і не дуже вірив. Якийсь звір з острими пазурами, стид на вершині гори, не залишає слідів, не може нас догнати Ерика і Сема. Скільки Саймон і думав про звіра, в його уяві завжди поставав образ якогось чоловіка, геройського і хворого. Він зітхнув. Інші встають і перемовляють до зборів, не віддаючи жахливої внутрішньої скутості. Говорять, що заманеться – так, наче звертаються до однієї людини. Він відступив убік і озирнувся. Позаду йшов Ральф. Перекинувши спис на плече, Саймон соромливо сповільнив крок, порівнявся з Ральфом, поглянув на нього крізь цупке чорне волосся. Ральф скоса зиркнув у відповідь, стримано всміхнувся, наче забув, у які дурні пошився недавно Саймон, і знову тупо дивився вперед. На якусь мить чи дві Саймона огорнуло щастя, його знову прийняли, а потім він перестав думати про себе, зненацько наскочив на дерево. Ральф сердито глянув на нього, а Роберт захихотів. Саймон заточився, біла плямка на його чолі почервоніла, засучилася кров'ю. Ральф забув про Саймона і вернувся в своє особисте пекло. Скоро вони дістануться до замку і ватажок муситиме йти першим. Спереду надбіг Джек. «Уже видно! Гаразд, підійдемо якомога ближче!» Невисоким схилом подався за Джеком обіг замку. У ліву руку від нього було не проникне плети вуліан та дерев. «А тут нічого не може бути!» «Сам бачиш, тут ніхто не пролізе. А в замку?» «Побачимо!» Ральф розсунув заслону з трави і визирнув. Перед ним зоставалося кілька ярдів кам'янистого ґрунту. А далі два береги острова сходилися до купи, так, що моби утворювали гострий рік. Натомість вузька склераста коса завширшки в кілька ярдів і завдовжки ярдів з 15 продовжувала острів в море. Вона втикалася в рожевий квадрат, один із тих, що становились з-під острова. Цей замковий мур скеля заввишкав 100 футів і був той рожевий бастіон, якого вони бачили з вершини гори. Скеля потріскалась, верхівку безладно завалили великі брили і загрожували от-от зірватися вниз. За Ральфом у високій траві мовчки залягли мисливці. Ральф глянув на Джека. «Ти мисливець!» Джек почервонів. «Знаю!» «Добре, я йду!» Якийсь внутрішній голос примусив Ральфа сказати. «Я старший, я сам піду!» «Не переч!» Він повернувся до решти. «А ви заховайтесь тут, почекайте на нас!» Він відчув, що голос його то пропадає, то зривається на крик. Глянув на Джека. «Отже, ти думаєш...» Джек промив, «Я скрізь сходив, має бути тут». «Ясно». Саймон збентежено пробалькутів. «Не вірю я в звіра». Ральф відповів гречно, ніби йшлось про погоду. «Так, так, звичайно». Стис рота, аж губи побіліли, дуже повільно відгорнув назад волосся Ну, до зустрічі, і примусив неслухняні ноги винести його на перешийок. Зусебіч його оточувало провалля повітряні пустоти, сховатися нікуди, навіть якщо не йти вперед. Він зупинився на вузькому перешийку і поглянув вниз. Скоро, за якихось кілька століть, море перетворить замок на окремий острів. Праворуч хвилювалась лагуна, в яку видиралися хвилі відкритого моря. Ліворуч Ральф здригнувся. Лагуна захищала їх від тихого океану. З другого боку, Джек чомусь підійшов до самої води. Тепер, поглядом жителя Суходолу, Ральф поглянув на водяні брижі, і йому здалося, що там дихає якась величезна істота – вона повільно западала між скелями, відриваючи рожеві гранітні плити, чудернацькі нарости коралів, поліпів, водоростей. Нища й нища западала вода, шелестіла, наче вітер у верховітті дерев. Був там плаский камінь, гладенький як стіл. Вода всмоктувалась під нього, відкриваючи з чотирьох порослих водоростями боків мостри уступи. Потім сонний левіафан видихав повітря. Вода здималася, маючи водоростями, і з ревом переварювала через скельний стіл. Хвилі тут не накочувались з моря, тільки на хвилину здіймалися і опадали. Опадали і здіймалися. Ральф подивився на червоний безкид. Там, за ним, у високій траві, хлопці лежали і чекали, що він зробить. Відчув, як холодний піт виступав на долонях. І з подивом подумав, що насправді не сподівається зустріти ніякого звіра – і не знає, що діяти, якщо все ж таки наткнеться на нього. Він побачив, що на скелю можна злізти, але в цьому не було потреби. Квадратову стіну обмальовував своєрідний карниз, і з правого боку над лагуною можна було пройти по ньому і завернути за Удалося Удалось це легко, і скоро він зазирнув за скелю. Нічого нового і несподіваного там не було. Безладдя рожевих кругляків, покритих гуано, наче цукровою глазур'ю. Стрімкий схил до звалища скель, що вінчали в Якийсь звук позаду примусив його звернутися. Тон дряпався Джек. «Не міг тебе самого залишити!» Ральф промовчав. Він пробрався поміж скелями, досидив якусь печерку. Не знайшовши там нічого жахливого, тільки кубку тухлих яєць. Нарешті сів, розираючись навкруги і постукуючи по каменю, Ратищем списа. Джек був у захваті. Місце якраз для фортеці. Їх оббризкало фонтаном води. Нема питної води. А он? І справді, вище на скелі видніла якась довга, брудна зелена пляма. Вони видряпались нагору і покуштували воду, що сочилась тоненькою цівкою. Можна поставити тут шкарлупу з кокоса, і вона весь час набиратиме воду. Тільки не я, це гниле місце. Кріч-опріч вони видарились на останній уступ, де кам'яна гора звужувалась і вінчалась останнім уламком скелі. Джек ударив кулаком по найближчому камені. Той ледь зарипів. «Пам'ятаєш?» Обидва згадали прикрі часи в своїх стосунках. Джек затарох котів. «Запхати під нього пальмовий кілок, і хай тільки підійде цей ворог! Подивися!» За сто футів під ними була вузька дамба, далі кам'янистий ґрунт, ще далі трава, поцяткована головами, а позаду ріс. «Тільки підважити!» – вигукнув Джек тріумфально. І ві. він махнув рукою, ніби падає. Ральф подивився в бік гори. «В чому річ?» – Ральф обернувся. «А що?» «Ти так дивишся, не знаю. Нема сигналу, нас не видно» ти від цього сигналу!» Їх оточувала туга синя лінія обрію, розірвана тільки верхівкою гори. «Це все, що ми маємо!» Він зіпер свій спис на кам'яну стіну і відгорнув долонями чола. «Треба вертатися і йти на гору. Вони ж бачили звіра там. Нема там ніякого звіра. А що ще можна зробити?» Хлопці, що залягли в траві, побачили Ральфа з джеком цілими і неошкодженими і вийшли на сонце. У запалі пошуків вони забули про звіра, гірмою кинулись через місток і вже з галасом на гору. Ральф стояв зі першою рукою на червоний камінь, величезний як жорно. Камінь потріскався і загрозливо завис над урвищем. Хлопець понуро дивився нагору стиснув руки в кулак, іначе молот почав топти ним по червоній стіні. Міцно стиснув губи, в очах під кучмою волосся залягла туга. Дим він облизав розбитий кулак. Джеку, ходимо. Але Джек уже зник. З гамором, якого він раніше не почув, хлопці розгойдували і підважували кам'яну брилу. Коли він повернувся, брила затріщала... І всією масою повалилась у море, аж до середини стіни над водою. З гуком здійнявся султан бризок. Оближте, оближте. Вони стихли, зачувся Ральфів голос. Дим. Дивні речі коїлись в того в голові. Щось тріпотіло в мозку, наче крила кажана, затьмарюючи думки. Дим. Враз повернулися й думки, й злість. Нам потрібен дим, а ви гаяти час, каміння спихаєте. Роджер закричав, «У нас повно часу!» Ральф похитав головою, «Треба йти нагору!» Вибухнула суперечка. Хтось хотів повертатись назад на пляж, хтось пропонував зіпхнути ще кілька брил. Сонце світило ясно, а небезпека розвіялась з темрявою. «Джеку, звір, мабуть, із того боку. Ти можеш повезти нас туди, ти був там. Можна йти берегом, там є плоди». До Ральфа підійшов біл. Чому не можна трохи побути тут? Ага, зробимо фортецю. Тут нічого їсти, відрізав Ральф. І нема сховку. Зовсім мало свіжої води. Зате вийшла б чудова фортеця. Можна б зіпхнути камінь другий. Прямо на місток. Я сказав, ходімо, люто гаркнув Ральф. Треба точно впевнитись. Ну, ходімо. Давайте залишимось тут. Назад у курінь. Я втомився. Ральф? Гепнув кулаком по каменю, аж держ шкіру на пальцях. Та він не відчував болю. Я ватажок! Треба точно впевнитись! Хіба ви не бачите гори? Там не видно сигналу. А в морі може бути корабель. Чи ви всі подуріли? Хлопці щось непокірно бурмотіли. Тоді повмовкали. Джек повів їх униз, потім через місток. Розділ сьомий. Тіні та високі дерева. Стежка, яка вторувала свині, бігла по той бік гори, попри безладнена нагромадження скель над самою водою. І Ральф радів, що перший по ній іде Джек. Коли б не чути, як берег повільно засмоктує хвилі, як вони з клекотом вертаються назад, коли б забути, які похмурі і неходжені зарості папороті заснували стежку з обох боків, тоді, мабуть, можна б на якийсь час викинути з голови звіра і помріяти. Сонце вже перекотилося за зеніт, і полуднева спека скувала острів. Ральф по ланцюжку передав Джекові наказ, і, підійшовши до плодів, вони всією компанією зупинилися і перекусили. Коли сіли, Ральф уперше за день відчув нещадну спеку. З він стяг із себе сіру сорочку і замислився, а чи не ризикнути б і випрати. Спека стояла пекельна, навіть як на цей острів. Ральф сидів і думав, який він занехаяний. От якби мати ножиці, підстригтися, відкинув назад свою гриву. Підстригти це брудне волосся, зовсім коротко, їжачком. От якби приготувати ванну, поніжитись в ній, відчаруватися з милом. Він провів язиком по зубам і подумав, що не завадила б зубна щітка, а нігті. Ральф повернув руки долонями вниз і вивчав свої нігті. Вони були скусені до м'яса, хоч не пригадувалось, коли він повернувся до цієї звички, коли дав собі волю. Так недовго і до того, щоб смоктати пальці, крадькома озирнувся навкруги. Стається, ніхто не почув. Мисливці сиділи і напихали животи легкою їжею. Намагались запевнити себе, що банани та інші плоди, оливково-сірі, драглисті, сповна відновлять їхні сили. Взявши за взірець свою колишню чистоту, Ральф оглядав усіх. Вони були брудні, та грязюка не впадала в око, як на тих хлопчаках, що тільки-но в болоті, чи ганяли в сильний дощ по вулицях. Бажання зразу запхати котрогось із них під душ не виникало. І все ж, волосся надто довге, скуйовджене, то тут-то там в ньому заплутався якийсь листочок або патичок обличчя сяк так вимиті соком плодів та потом, але в менш приступних місцях позначені брудотою, наче чаттяннях. Одяг, приношений, як у нього, задобілий від поту, вбраний не задля пристойності чи зручночності, а просто за звичкою. Шкіра на тілі зашерхла від солоної води. Серце йому стислося, коли він відкрив для себе, що все це має за норму і давно не надає йому значення. Він зітхнув і жбурнув гілку, з якої позривав плоди. Мисливці потихеньку відходили в ліс чи за скелі, справляючи потребу. Він відвернувся, задивився на море. Тут, з другого боку острова, панорама була цілком інакша чари туманного марева не витримували холодних вод океану, й обрій синьою смугою міцно врізався в небо. Ральф плентався вниз до скель. Там, майже на одному рівні з морем, можна було стежити, як з глибин безупину виринають і накопичуються морські хвилі. Завширшки з милю вони не ламалися і не пускали баранців на мілководді. мандрували собі поза острів, немови зовсім не зважали на нього. Ніби поспішали в інших справах. Та насправді нікуди вони не прямували. Тобто поважною здіймався і опадав цілий океан. Ось, хвиль взасмокче під берег, повертаючи, вона впаде каскадами і фонтанами води, осяде між скелями, розчеше морські трави, наче сяйливе волосся. Тоді на мить затихне, збереться в силі, піднесеться з ревом. Непереборно здійнявшись над бривами і скелями, випнеться на невеликий уступ. Нарешті запустить руку прибою у глибне невеликого жолоба, щоб зовсім близько, за якийсь ярд від Ральфа пальцями бризок торкнутись землі. Ральф поглядом стежив за тим, як хвиля за хвилею вода підіймалася й опадала, доки не очманіла від морської далечі. Поступово безмежі цих вод заполонило його уяву. Тут, перед лицем тупої безглуздості океану, за милі й милі від світу, ти знищений, безсилий, приречений. Саймон заговорив йому прямо в ухо. Ральф помітив, що до болю обіруч учепився в камінь, зігнувся всім тілом, аж м'язи напнулися на шиї і в напруженні розкрив рота. Ти ще повернешся додому. При цих словах Саймон кивнув. Він схопився руками за скелю, що нависала трохи вище, вкляк на одне коліно, а другу ногу спустив вниз і майже дістав неї до Ральфа. «Розумієш, він такий великий?» Саймон кивнув. «Усе одно, ти повернешся назад. От побачиш. Так мені принаймні здається». Тіло Ральфові поволі відпружилось, він глянув на море і гірко всміхнувся до Саймона. «Ти що, маєш у кишені корабель?» Саймон вишкірився і похитав головою. «Звідки ж ти знаєш?» Саймон усе мовчав, а Ральф кинув різко. Тобі клепки бракує. Саймон відчайдушно захитав головою. Цубка чорна грива заметалася в різну біч по обличчю. Ні, не бракує. Просто мені здається, ти повернешся назад. Неодмінно. Якусь мить більш нічого не говорилося. І раптом вони всміхнулись один одному. З кущів пролунав Роджерів голос. Бігом, подивіться! Коли стежки, де ходили свині, земля була зрита, Парувала кубка постіду. Джек майже любовно схилився над ними. «Ральфе, хоч ми полюємо на інше, нам однаково потрібне м'ясо». «Ну, якщо по дорозі, можна й пополювати». Знову рушили далі. Згадка про звіра налякала мисливців. Зі страху вони трохи збилися до купи, а Джек кинувся вперед на пошуки. Ішли повільніше, ніж хотілося Ральфові, та по-своєму він навіть радів, що можна потинятися, бавлячись спецом. Незабаром Джек наскочив на щось в його ділі непередбачуване, хід зупинився. Ральф прихилився до дерева і враз задрімав, замарив. За полюванням відповідає Джек, і ще залишиться час зійти на гору. Колись, переїхавши з батьком із Чатама до Девонпорта, вони оселилися в будиночку, що стояв коло порослих вересом боліт. Із усіх будинків, де вони жили, цей запам'ятався Ральфові найкраще, бо звідси його вирядили до школи. Мама ще була з ними, і тато щодня повертався додому. Дикі поні підходили до кам'яної огорожі в кінці саду. І йшов сніг. Зразу за будинком стояла дровітня, там можна було лежати і дивитись, як рождають сніжинки. Ти бачив вогкі цятки там, де зникали сніжинки, а потім бачив першу сніжинку, що лечала і не танула, бачив, як біліла вся земля. Змерзнувши, ти міг піти додому і виглядати з вікна, дивлячись по зблискучий мідяний чайник і тарілку з маленькими синіми чоловічками. Перед сном давали чашку кукурудзяних пластівців з цукром та вершками і книжки. Вони стояли на полиці над ліжком, схилившись набік. Дві чи три лежали пластом на інших. Йому було ліньке поставити їх на місце. Книжки зачитані, в подертих обкладинках. Одна тільки блискуча новенька про топсі й мопсі. Він ніколи її не читав, бо вона про двох дівчаток. Одна про чарівника, цю читали зі стримуваним жахом пропускаючи 27 сторінку з малюнком страхітливого павука. Там стояла й книжка про людей, які викопували в землі різні речі в Єгипті, а ще хлопчикам про поїзди, хлопчикам про кораблі. Так виразно книжки з'являлися перед очима, здавалося, простягнеш руку, доторкнешся, відчуєш вагу, побачиш, як легко виймається і вислизає на підлогу книжка, хлопчикам про мамонтів. Все було добре, всі були такі приязні й доброзичливі. Десь попереду затріщали кущі. Хлопці нестямно кинулись вростіч від стежки, з криками продиралися під ліанами. Ральф помітив, як Джека хтось відштовхнув ліктем, він упав. Якась тварина летіла на нього по стежці, полискуючи іклами і загрозливо рохкаючи. Ральф відчув, що зуміє холодно оцінити відстань до неї, і прицілився. Коли їх із вепром розділяли якихось п'ять ярдів, він шпурнув оту дурну дрючину, з якою ходив, побачив, як вона поцілила у велике рило і на якусь хвилину зависла на ньому. Рохкання змінилося пронизливим вищанням, і кабан звернув у гущавину. З криками хлопці знову висипались на стежку. Прибіг Джек. І заходився обстежувати кущі. «Сюди! Але ж він нас заб'є! Сюди, кажу!» Вепр вже мчав геть. Вони знайшли іншу стежку, рівнобіжну до першої. Джек побіг уперед. Ральфа опанував страх і перечуття, і гордощі. Поцілив. Спис аж застріг. Нараз вони опинилися на відкритій ділянці коло моря. Джек кинувся до однієї з голих скель і неспокійно оглядав берег. «Утік!» «Я поцілив!» – повторив Ральф знову. «Спис аж застряг!» Він відчув, що бракує свідків. «Хіба ти не бачив?» Морис кивнув. «Я бачив! Просто врило! Бах!» Ральф провадив збуджено. «Здорово я його! Спис застряг!» «Я його поранив!» Здобувши нове визнання, він грівся в ньому, як на сонці. Йому здавалося, що полювання не таке вже й погане діло. «Добряче я йому дав! Мабуть, то був звір!» Джек вернувся назад. То не звір, то кабан. Я поцілив в нього. Чого ж ти на нього не кинувся? Я ось хотів. Ральф майже верескнув. На кабана? Джек зненацька спаленів. Так, ти репетував, він нас заб'є. Навіщо ж тоді списа кидав? Чого не почекав? Він простяг руку. Поглянь. Він показав ліву руку, щоб усі могли побачити. На зовнішньому боці була рана. Невелика, але кривава. Це він мене іклами. Я не встиг вчасно метнути списа. Джек знову заволодів загальною увагою. Тебе поранено, сказав Саймон. Висмокче кров, як баренгарія!» Джек почав смоктати рану. Я поцілив його, обурився Ральф. Я поцілив його своїм списом, я поранив його. Він намагався привернути увагу до себе. Він біг по стежці. Я кинув отак. Роберт загарчав на нього. Ральф підхопив гру, всі засміялися. І ось уже всі штурхали Роберта, а той, вдаючи, ніби ухиляється. Джек загорлав. «Оточити його!» Коло зімкнулося. Роберт вікував з удаванням жахом. Потім від справжнього болю. «Ой, годі, боляче!» Він якось невдало повернувся, і хтось потяг йому по спині тупим кінцем списа. «Тримай його!» Вони схопили його за ноги та руки. В якомусь несподіваному, шаленому захваті, Ральф видер у Ерика спис і вдарив ним Роберта. Забити його, забити. Роберт уже верещав і виборскувався щомога, як навіжений. Джек тримав його за волосся, вимахував ножем. Роджер, що стояв ззаду, пропихався наперед. Залунав ритуальний спів, ніби на завершення танцю чи полювання. «Бий свиню! Горло ріж! Рубай свиню!» Ральф і собі проштурхувався чим ближче, щоб дотягнутися до брунатної вразливої плоті. Бажання вдарити було нездоланним. Джек опустив руку, розітнувся переможний крик. Ті, хто стояв колом, наслідували передсмертне ковікання свині. Потім затихли. Попадали на землю, відсапаючись і слухаючи, як перелякано схлипує Роберт. Брудною рукою він витер обличчя і спробував повернути втрачену гідність. Ох, мій зад. З жалем потер крижі. Джек перекотився на живіт. "Оце була гра. А вже ж гра", буркнув Ральф, відчуваючи сором. "Колись я й сам добре дістав на регбі. Якби нам барабан", сказав Морис. "Тоді все було б за правилами". Ральф поглянув на нього. "Як це за правилами?" Не знаю, треба, щоб горів вогонь, і барабан, і все робити під барабан. Треба свиню, докинув Роджер, як на справжньому полюванні. Або, щоб хтось грав свиню, сказав Джек. Треба, щоб хтось вирядився в свиню і грав її роль. Розумієте, хай удає, що кидається на мене, і всяке таке. Треба справжню свиню, тріпнув головою Роберт. Він і досі ще потирав крижі. «Її ж треба вбити!» «Можна взяти якогось малюка», – сказав Джек, і всі зареготали. Ральф сів. «Ну гаразд. Якщо так піде далі, ми не знайдемо того, що шукаємо». Один по одному вставали, обтрушували своє лахміття. Ральф глянув на Джека. «Тепер нагору!» «А може вернімось до дороги?» – запропонував Морис. «Поки не стемніло». Лизнюки дружно кивнули. «Так, правильно!» «Давайте підемо туди зранку!» Ральф повернув голову і побачив море. «Треба знову розпалити вогонь!» «Ти ж не маєш рошених окулярів!» – знизав плечима Джек. «Нічого не вийде!» «Тоді перевіримо, чи є хтось на горі!» Морис вагався. Він не хотів здатись боягузом. «А що, як там звір?» Джек замахнувся списом. «Ми його вб'ємо!» Спека ніби трохи спала. Джек протнув з писом повітря. «На що ж ми чекаємо?» «Я думаю», – відказав Ральф. «Якщо податися цією дорогою понад морем, доберемося до спаленого лісу, а там можна зійти на гору». І знову Джек повів їх повзітхання тхання і хлюпить сліпучого моря. І знову Ральф марив, дозволивши своїм справним ногам самим давати собі раду на тяжкій дорозі. Але тут його ноги виявились не такими спритними, як раніше. Більшу частину шляху мусили ступати по голому камінню над самою водою або протискатися між скелями і темною пишнотою лісу. На цій дорозі доводилось долати невеликі уступи. Її перегороджували довгі брили, тоді мусили рачкувати. Раз у раз вони на обмитих хвилями скелі, перестрибували чисті затоки – Полишені припливом. Дійшли до яруги, що перетнула вузький берег, мов шанець. Вона, здавалося, не мала дна. Перейні ті жахом діти зазирнули в похмуру розколину, де клекотіла вода. Раптом бухнула хвиля. Вода внизу закипіла і вистрілила бризками аж до самих хащів. Намочила хлопців, які з галасом відсахнулися. Спробували йти лісом. Та він сплівся густо, наче пташини гніздо. Нарешті, виждавши, коли спаде вода, один по одному стали перестрибувати на той бік. Та дехто все ж скупався ще раз. Далі скелі видались зовсім непролазними, і якийсь час вони сиділи, обсушивши лахміття та стежачи за зубчатими обрисами морських бурунів, які сповільно хотилися повз острів. Вони знайшли плоди, навколо яких роїлися яскраві дрібнесенькі пташки і обсідали їх, наче комахи. Ральф зауважив, що вони повзуть, як черепахи. Він сам зліз на дерево, розсунув листяну завісу і побачив, що квадратова верхівка гори ще ген далеко. Потім вони заквапились поміж скелями, і Роберт немилосердно розпанахав коліно. Довелося визнати, що такою дорогою треба йти поволі, якщо хочемо цілими добратись до мети. Тож далі йшли так, наче долали небезпечну крутовину, аж доки скелі привели до стрімкого безкиду, на який згори нависали неприступні хащі, а нижня частина потопала в морі. Ральф із сумнівом глянув на сонце. Незабаром вечір. У кожному разі вже по п'ятій. Я не пам'ятаю цього уступу, заявив Джек. Він занепав духом. Мабуть, я пропустив цю частину берега. Ральф кивнув головою. Дайте мені подумати. Тепер Ральф уже не соромився думати про них він виробляв свої рішення, ніби грав у шахи. Одне лихо, з нього ніколи не вийшов добрий шахіст. Він згадав малюків та роху, чітко уявив собі, як роха один однісінький, скулився в курені а навколо тиша, яку розривають лише сонні крики. «Не можна залишати малюків тільки з рохою на цілу ніч!» Інші хлопчики мовчали, стояли собі навколо і видивлялися на нього. «Якщо повернути назад, доведеться йти кілька годин!» Джек відкашлявся і сказав якимось дивним здушеним голосом. «Головне, щоб з рохою нічого не скоїлось, правда?» Ральф постукав себе по зубах брудним кінцем ерівкового списа. «Якщо ми перетнемо...» – він розвернувся довкола. «Комусь треба перетнути острів і попередити Роху, що ми повернемось після смерку». Біл прошепотів, ніби не вірячи. «Самому, через ліс, зараз...» «Ми можемо відпустити тільки одного...» Саймон протисся до Ральфового плеча. «Якщо хочеш...» «Я піду, чесно, я можу». Ральф іще не встиг відповісти, а той вже швидко всміхнувся, повернувся і подерся нагору в ліс. Ральф люто блимав на Джека, ніби побачив його вперше. «Джеку, того разу ти обійшов цілий острів, аж до самого замку». Джек розсердився. «А що? Ти йшов понад берегом, і під горою, і отам далі». «Так. А потім?» «Я знайшов свинячу стежку, вона тяглась на цілі милі!» Ральф кивнув, показав на ліс. «Виходить, стежка має бути десь отут!» Всі поважно закивали головами. «Ну гаразд, будемо продиратися нетрями, доки не знайдемо стежки!» Ступив крок уперед і затримався. «А ну лиш постривай! Куди, кажеш, веде стежка?» «Нагору!» – відказав Джек. «Я ж казав тобі!» – він посміхнувся глузливо. «Не хочеться йти нагору!» Ральф зітхнув, відчувши, як знову між ними зростає ворожнеча. Він розумів, Джек знову зластиться, що він не ватажок. «Я думав про світло. Поночі ми будемо спотикатися. Ми збиралися шукати звіра. Мало світла. Я за те, щоб іти!» З запалом вигукнув Джек. «Я піду, а ти?» «Побіжиш до куранів радитись з дрохою!» Тепер уже Ральф почервонів і сказав розпачливо, з новим розумінням життя, якому навчив його руха. І чому ти мене так ненавидиш? Хлопці занепокоєно похнюпились, наче почули щось непристойне. Ральф усе ще роздратований і ображений, повернувся перший. Ходімо. Пішов на чолі, залишаючи за собою право прорубувати гущавину. Витіснений, незадоволений, Джек плентався у хвості. Стежка, яку вторували свині, скидалася на темний тунель. Сонце швидко скочувалось до небокраю, а в лісі і так сутінків недовго чекати. Стежка була втопкана і широка. Вони бігли по ній під тюбцем. Потім листяна покрівля розірвалася. Засапані вони зупинилися і побачили сяйво перших зірок навколо вершини гори. От і прийшли. Хлопці непевно перезирнулися. Ральф вирішив. Тепер навпростець до гранітової плити, а на гору завтра. Бурмотінням висловили свою згоду та раптом за його плечем став Джек. Звичайно, якщо ти боїшся. Ральф повернувся до нього. Хто перший зіп'явся на скелястий замок? Я так само пішов, і це було вдень. Гаразд, хто хоче лізти на гору зараз? єдина відповідь мовчанка. Ерік Сем, ви як? Краще підемо та скажемо Росі. А то ж, скажемо Росі, що ми... Але ж Саймон пішов уже. Треба сказати Росі, а то Роберт, Біл. Вони теж пропонували рушати прямо до плити. Звичайно, не задля страху, просто зутоми. Ральф знову повернувся до Джека. Бачиш? Я йду нагору. Ці слова вирвались люто, наче прокльон. Його худе тіло напнулося, він глянув на Ральфа, звів з писа, наче погрожуючи. «Я йду нагору, шукати звіра, зараз же!» І далі, як болюче жало, не дбали різке слово. «Підеш?» При цьому слові інші хлопці забули, як їм кортіло повернутися на ніч тих і заготувалися стати свідками нової сутички двох сил у темряві. Слово було надто сильно. Надто їдке, надто грізне, щоб його повторювати. Захопило Ральфа зненацька, коли він зовсім розслабився, думаючи, що про повернення до коренів, до тихого, мирного плеса лагуни. Я не проти. Він вражено почув власний голос, холодний і байдужий. Зводив на нівець усю гідкість ущипленого Джекового зауваження. Ну, якщо ти не проти, підемо. А вже ж не проти. Джек ступив крок. Ну тоді, пліч-опліч, під мовчазними поглядами хлопців, вони рушили нагору. Ральф зупинився. «Дурні ми! Чому йти тільки вдвох? Якщо ми знайдемо щось, нас вдвох буде замало!» Враз почулося, як хлопці кинулись від них геть. Направили кий подив, якась фігура пішла проти течії. «Роджер? Так! Отже, настрої. Знову вони спиналися нагору. Здавалося, пітьма... Гортає їх, як море. Джек мовчав, та раптом почав задихатися і кашляти. Порив вітру, примушував їх плюватися. Сльози засліплювали Ральфа. Попіл. Ми на краю спаленого лісу. Від кроків та вітру зіймалися хмаринки пилу. Хлопці зупинилися знову. Доки Ральф відкашлювався, він устиг подумати, яку вони чинять дурницю. Якщо звіра нема, а його, напевно, нема, «В такому разі все добре. Та що, як на вершечку гори їх хтось чекає? Тоді, яка в них трьох користь, скутих темрявою і озброєних тільки палицями?» «Дурні ми все ж таки!» З темряви почулось відповідь. «Злякався?» Ральф затрусився з злості. «Це все Джекова провина. Ще пак, але однак ми дурні!» «Не хочеш йти далі?» – саркастично промовив голос – «Тоді я піду сам!» Ральф відчув глузливий тон. Він ненавидів Джека. Попіл, що виїдав очі, втома, страх, усе його дратувало. «Тоді йди, ми тут почекаємо!» Мовчанка. «Ну, чому не йдеш? Страшно?» Прямо в темряві. прямо, якою був Джек, відсунулась і почала віддалятися. «Добре, до зустрічі!» Прямо зникла. Натомість з'явилась інша. Ральф торкнувся коліном чогось твердого і хитнув осмалену і колючу на дотик голову. Гострою, звуглілою курою його тряпнули під коліном. Він зрозумів, це сів Роджер. Помацав довкола руками, опустився коло Роджера. А колода похитнулася на невидимому згарищі. Роджер натурою відлюдькувати й мовчав. Він не поділився своєю думкою про звіра, не пояснив Ральфою, чому пішов в цей божевільний похід. Просто сидів собі і погойдував колоду. Ральф почув швидкий, дратливий стукіт і зрозумів це Роджер товче своєю дурною палицею. Отак вони й сиділи. Постукував палицею і гойтався мовчазний Роджер. А поряд кипів Ральф. Навколо низьке небо, важко навислі зорі. І тільки гора творила в ній чорну діру. Раптом десь над ними щось майнуло, хтось велетенський відчайдушно скоками гнав по камінню чи попалу. На них вибіг Джек. Голос його так тремтів і хрипів, що вони його ледь впізнали. Я бачив когось на горі. Вони почули, як він спіткнувся об колоду, колода рвучко захиталась, хвилину лежав мовчки, потім пробурмотів. «Добре дивіться. Може, буде нас доганяти?» На них сипонув дощ попелу. Джек сів. «Я бачив там, на горі, щось наддимається». Привиділось, сказав Ральф, голоси і одрижав. «Бо й що воно наддимається? Нема таких тварин!» Роджер сказав слово, і вони аж підскочили. Про нього забули. «Жаба!» Джек захихотів і здригнувся. Добре мені, жаба! Я чув звук! Щось ніби лопоче! Тоді наддимається!» Ральф аж сам здивувався не тому, що почув свій голос. Голос був рівний, а хоробрості своєї пропозиції. «Ходімо перевіримо!» Вперше відтоді, як вони познайомились з Джеком, Ральф відчув, що той вагається. «Зараз!» Голос відповів за нього. «Звісно!» Він підвівся з колоди і рушив уперед. Хрускаючи розтоптаними вуглинами, інші подалися слідом. Тепер, коли голос його мовчав, стало чути внутрішній голос розуму та інші голоси. Роха називав його нерозумним дитям. Інший голос закликав некоїти дурниць. Темрява відчайдушність цієї спроби зробила ніч неймовірною, як зуболікувальне крісло. Коли вони підійшли до останньої критовини, Джек та Роджер присунулись ближче. Чорнильні плями обернулися на виразні постаті. Ніби змовившись, зупинилися і разом припали до землі. Позаду на обрії, де за хвилину мав виглянути місяць, залишався клаптик яснішого неба. В лісі заривів вітер. Він прибив лахміття до їхніх тіл. Ральф заворушився. «Ходімо!» Вони посунули вперед. Роджер трохи відставав. Джек і Ральф одночасно завернули за плече гори. Внизу лежало спокійне мерехтливе плесо лагуни. Позаду довга біла невразна смуга. Це риф. Роджер наздогнав їх. Джек прошепотів. «Далі давайте рачки. Може він спить?» Роджер і Ральф поповзли вперед. Цього разу відставав Джек, незважаючи на всі його сміливі слова. Добралися до пласкої вершини, де під колінами та долонями було тверде каміння, якесь створіння, що наддимається. Ральф потрапив рукою в холодний м'який попіл колишнього вогнища і здушив у горлі крик. Від несподіваного дотику його рука та плечі тремтіли. На мить перед очима минули зелені вогники-нудоти і розтанули в темряві. Роджер лежав позаду а Джек шепотів Ральфові на вухо. «Он там! Де була щілина в скелі? Такий горбок, бачиш?» Із згарища Ральфові в обличчя сипануло попелом. Ні щілини, нічого іншого він не бачив, бо перед очима знову зблиснули і розросталися зелені вогники, а вершина гори раптом посунулася в бік. І знову, немов би здалеку, він почув Джеків спів. «Злякався?» Не просто налякався. Його спаралізувало. Нерухомий. Він висів на вершині гори, що хиталася і осувалася. Джек від нього відповз. Роджер натнувся на нього, посіпивши, обмацав і поплазував далі. Він почув, як вони перешіптуються. «Ти щось бачиш? Отам. там!» Перед ними, за якихось три-чотири ярди, де не мало бути жодної скелі, з'явився горбок. Ральф почув якийсь тихий стук, може це цокотіння його власних зубів. З усиллям волі опанував себе, перехопив свій страх та огиду в ненависть і встав. Ступив два кроки вперед тяжкими оливковими ногами. Позаду місячний серп відірвався від обрію, попереду спустивши голову на коліна, сиділо і спало. Щось дуже схоже на велику мавпу. Тоді вітер заревів у лісі, в темряві щось заклекотіло, істота підвела голову і повернула до них рештки колишнього обличчя. Ральф помчав велетенськими кроками по згарищу. Він почув, як позаду кричать, стрибають і стрімголов голов женуть униз по темному схилу його товариші. Незабаром вершина гори спустіла. Там залишилися тільки три покинуті палиці та істота, що сиділа і кланялась. Розділ восьмий. Темрявав подарунок. Роха перевів нещасний погляд зі світанкового блідого берега на темну гору. — Ти певен? Тобто цілком певен? — Кажу тобі, вже в десяте, — відповів Ральф. — Ми його бачили. — Думаєш, тут унизу ми в безпеці? «Звідки я в біса знаю?» Ральф ручко розвернувся, пройшов декілька кроків берегом. Джек стояв навколішки і пальцем малював на піску кола. До них долетів тихий рошин голос. «Ти певен? Точно?» «Піди й подивись!» – зневажливо кинув Джек. «Щасливої дороги!» «Нема дурних!» «Звір має зуби!» – сказав Ральф. «І великі чорні очі!» Його пересмикнуло. Роха скинув окуляри з єдиним скельцем і заходився його протирати. Що ж нам тепер робити? Ральф повернувся до гранітової плити. Серед стовбурів виблискував ріг, біла краплина проти сяйва ранкової зоряниці. Він відгорнув назад густі патли. Не знаю. Він згадав панічну втечу по схилу гори вниз. Думаю, ми не подужуємо такого великого звіра. Слово честі. Можна багато говорити, але ми б не подужали тигра. Сховалися б. Навіть Джек сховався б. Джек незворушно дивився на пісок. А мої мисливці? Саймон, скрадаючись, відокремився від тіні під куреним. Ральф не звернув уваги на Джекове запитання. Показав на жовтий полиск над морем. Поки на дворі ясно, ми досить сміливі. А потім? Ех, тепер оте щось... Засіло коло вогнища, ніби не хоче, щоб нас врятували. Не помічаючи цього, він заламував руки. Голос його зривався. Отже, у нас не буде сигнального вогню. Ми пропали. Золота краплина виринула з моря, і враз ціле небо засвітилося. А мої мисливці? Дітлахи озброєні дрючками. Джек звівся на ноги. Почервонів відійшов. Роха почепив окуляри з єдиним скельцем і поглянув на Ральфа. Ну от і все, образив його мисливців, та заткни пельку. Їх перебила невміли видобуті звуки рога, немов би вітаючи сонце з гранадою. Джек сурмив, доки в курянях заворушилися, мисливці почали вилазити на плиту, а малюки заскімливи, як це тепер з ними часто бувало. Ральф слухняно підвівся, і вони з Рохою подалися до плити.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 «По-перше, ви вже знаєте, ми бачили звіра. Ми підповзли на гору, були від нього за кілька футів. Звір сів і подивився на нас. Я не знаю, що він там робить. Ми, ми навіть не знаємо, що то за звір. Звір виходить з моря, з мороку, з дерев. Тихо!» – гримнув Джек. «Слухайте ви! Хай там як той звір, а він є. Може він чекає, а може полює?»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 «Там, на вершині, коли ми з Роджером пішли вперед, він залишився позаду. Я теж пішов, потім пішов». Двоє хлопців втулились один в одного крізь гриву, які спадали на обличчя. «Я теж пішов», – повторив Ральф, – «а тоді вже побіг, і ти теж побіг. Спробуй скажи, що я боягуз», – Джек повернувся до мисливців. «Він не мисливець, він ні разу не вдобув нам м'яса». «Він не був нашим класним старостою. Ми про нього нічого не знаємо. Командує тут і думає, що всі будуть просто так скорятися. Всі ці розмови...» «Всі ці розмови?» – вигукнув Ральф. «Розмови, розмови. А хто їх захотів? Хто скликав збори?» Червоний з відвислим підборіддям Джек з підлоба глянув на Ральфа. «Ну гаразд!» – сказав значущий погрозливо. «Гаразд!» Однією рукою він притис ріг до грудей, а другу звів догори, розтинаючи повітря вказівним пальцем. «Хто вважає, що Ральф не повинен більше бути ватажком?» З надією він обвів поглядом хлопців, що посідали довкола. Ті завмерли. Під пальмами запала мертва тиша. «Піднесіть руки!» – з притиском сказав Джек. «Хто не хоче, щоб Ральф залишався ватажком?» Стояла тиша. Напружена, тяжка, ганебна. Кров поволі відступала від Джекового обличчя, потім знову ударила зненацька й болісно. Він облизнув губи і відвернувся, щоб ні з ким не стрітися поглядом. Хто з вас вважає? голос його зірвався, ріг затремтів у руках. Він відкашлявся і сказав голосно Ну, гаразд. Він обернувся, поклав ріг на траву під ногами, з кутиків очей покотилися сльози приниження. «Я більше не бавлюся з вами!» Тепер уже майже всі хлопці потупилися, дивилися на траву під ногами. Джек знову відкашлявся. «Більше я з вами з Ральфом не компанія!» Він кинув погляд на колоди праворуч, начерахуючи мисливців, що раніше були хором. «Відтепер я буду один!» «А він хай сам собі ловить свиней!» «Хто захоче полювати разом зі мною, нехай приходить до мене!» Спотикаючись... Він кинувся геть від колод, складених трикутником, до спуску на білий пісок. «Джеку!» Джек повернувся і глянув на Ральфа. мить зупинився, а тоді крикнув пронизливо і люто. «Ні!» Він сплигнув з плити і побіг уздовж пляжу, не помічаючи, що сльози котяться градом. Ральф дивився йому вслід, доки Джек не пірнув у ліс. Роха кипів від обурення. «Ральфе, я ж казав тобі, а ти тільки стояв, як той...» Ральф дивився на Роху і не помічав того. Тоді тихо промовив сам до себе. «Він повернеться. Сяде сонце, і він повернеться». Глянув на ріг, що опинився в рошених руках. «Ти чого?» «Ну от...» Роха збагнув, що його докори не досягають мети. Він знову протер скельце і вернувся до своєї теми. Можна обійтись і без Джека Меридію». Крім нього на острові є ще й інші. Тепер, коли ми знаємо, що звір існує насправді, хоч я не дуже в це вірю, треба триматися ближче до плити, а отже не так він і потрібен зі своїми полюваннями. Тож тепер треба нарешті вирішувати, що й до чого. На це нема ради, Рохо. Ми нічого не вдіємо. Якусь мить вони сиділи в гнітючій тиші. Тоді встав Саймон і взяв ріг у Рохи, що з подиву навіть забув сісти. Ральф поглянув на Саймона. «Саймоне, ну що ти тепер скажеш?» Голозливі смішки майнули колом. Саймон зіщулився. «Я думаю, рада має бути. Щось ми...» І знову від хвилювання, що доводилось говорити перед зборами, йому відібрало мову. В пошуках допомоги та співчуття він вибрав роху. Саймон повернувся до нього, притискаючи ріг до засмаглих грудей. «Я думаю, треба зійти нагору». Всі аж здригнулися від жаху. Саймон затнувся і повернувся до Рохи, який дивився на нього з іронією та нерозумінням. «Навіщо лізти на гору до цього звіра, коли Ральф і ті двоє були там і нічого не вдіяли?» У відповідь Саймон прошепотів. «А що залишається?» Закінчивши, він дозволив Росі взяти ріг, потім відійшов від усіх, якнайдарі, і сів. Тоді заговорив Роха. З певністю, і навіть можна було б подумати, якби не поважність становища, з утіхою. Я вже казав, без декого можна обійтись. А тепер кажу, треба вирішити, як бути. Думаю, сказати вам те, що, мабуть, збирається зараз сказати Ральф. Дим – найважливіша річ на острові. А диму без вогню не буде. Ральф нетерпляче поворухнувся. Ні-ні, Рохо, нема в нас вогню. Нагорі сидить Оте. І нам краще бути тут. Роха підняв угору ріг, наче хотів надати більшої вогріни Дальшим словам. Вогню нема на горі. А чому не розпалити вогонь тут, унизу? Можна розікласти вогонь На отих скелях, навіть на піску. Дим від нього буде такий самий. Правда, дим, коло купальні. Хлопці заторохтіли. Тільки врохи вистачало сміливості розуму, щоб запропонувати перенести вогонь з гори. Отже, у нас буде вогонь тут, сказав Ральф. Він озирнувся. Можна розкласти його отут, між ставком і плитою, звичайно. Він затнувся, насупився, почав розмірковувати, несвідомо кусаючи нігті. Звичайно. «Дим звідси буде видно гірше, не так уже далеко, зате не треба підходити близько, підходити до...» Інші все чудово розуміли і закивали. Наближатися не доведеться. «Давайте розкладати вогонь!» А видатніші ідеї завжди прості. Тепер, коли з'явилась мета, всі запрацювали завзято. Роху сповнювала така радість, таке безмежне відчуття звільнення від Джека, Така гордість за свій внесок у громадський добробут, що він навіть допомагав зносити дрова. Дерево, яке він приніс, виявилось під рукою, то був повалений стовбур з плити, непридатний, щоб на ньому сидіти на зборах. Іншим усе, що лежало на плиті, навіть не потрібне, здавалося недоторканним. Потім близнюки збагнули, що вночі спокійніше спатиметься, коли вогонь палатиме поряд. Від такого відкриття Малюки затанцювали, заплескали в долоні. Дрова тут були не такі сухі, як на горі, а переважно вогні, трухляві, повні комашні, яка розбігалась на всі боки. Колоди доводилось підіймати з землі обережно, інакше вони розсипались на мокру потерть. Крім того, щоб не заглиблюватися в ліс, хлопці тягли кожне повалене дерево, хоч як би його облупили молодий підлісок. Вони прочісували знайоме узлісся і вилам, де поблизу залишався ріг, стояли курені. Вдень, здавалося зовсім не страшно. Як буде поночі, нікого поки що не турбувало. Тож працювали із запалом і піднесенням. Хоча з плином часу в запарі все більше відчувалась паніка, а в піднесенні істерія. На піску колоплити звели піраміду з листя і галузок, колод і гілок. Уперше, відколи він на острові, Роха сам скинув окуляри з єдиним скельцем. Укляк зібрав сонячні промені в пучок над дровами. Невдовзі над ними виросла димова покрівля і кущів жовтого полум'я. Малюки, що рідко бачили вогонь після тієї першої катастрофи, напрочуд розвеселилися. Вони витанцьовували і співали, наче на пікніку. Нарешті Ральф звелів закінчити роботу випростався, витираючи брудним передпріччям під зилиця. Вогонь треба менший, цей завеликий, ми його не втримаємо. Роха обережно сів на пісок, заходився протирати скельце. Можна зробити спробу розпалити малий жаркий вогонь, а потім підкладати зелений гілок для диму. Якесь листя для цього надається більше, якийсь менше. Вогонь загасав, а з ним і веселощі. Малюки облишили свої пісні й танці і блукали хто де, коло моря під плодовими деревами, між куренями. Ральб гепнув в пісок. Треба скласти новий список, хто за ким чергуватиме коло вогню, якщо ми когось знайдемо. Він озирнувся навколо і вперше помітив, як мало старших, і збагнув, чому так тяжко йшла їхня робота. Де морис? Проха знову протер своє скельце. «Думаю, ні, сам він до лісу не піде, правда?» Раль схопився на ноги, швидко оббігнав коло вогню і став коло Рохи, назад волосся злоба. «Але ж нам потрібен список. Ти, я, Ерик, Сем, і...» Він потупив очі і запитав недбало. «Де Біл? Роджер?» Роха нахилився вперед і підкинув вогонь уламок дерева. «Мабуть, пішли від нас». «Мабуть, більше вони з нами не бавитимуться». Ральф сів і пальцем протикав у піску дірочку. Здивувався, побачивши коло однієї такої дірки краплину крові. Він уважно оглянув обкусений ніготь і помітив, як на місці зраненої шкіри зібралась маленька кулька крові. Роха провадив. «Я бачив, як вони скрадалися, коли ми збирали дрова. Он туди вони пішли, в той бік, куди й він». Ральф відірвав погляд від пальця і подивився вгору. Навіть небо, мов співчуваючи тим великим подіям, які сьогодні між ними зайшли, змінилося, і так затуманилось, аж подекуди гаряче повітря побіліло. Сонячний диск світився тьмяним сріблом, не мов би присунувся ближче і припікав не так немилосердно, одначе спекотне повітря душило. «З ним завжди самі клопоти, правда?»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 Заусміхалися, коли Ральф взяв і почав їсти. «Дякую», – сказав він. А тоді з виразом радісного подиву «Красненько дякую». «Самі чудово даємо собі раду», – провадив Роха. «Це в них нема здорового глузду, це від них тільки клопоти на цьому острові. Зробимо маленький, жаркий вогонь». Тут Ральф згадав, що його тривожило. «Де Саймон?» «Не знаю. Невже пішов на гору?» Роха голосно розреготався і взяв собі ще плід. Може, й пішов, напхав повин рот. Він дурнуватий. Саймон минув ту ділянку, де росли плодові дерева, та сьогодні увагу малюків надто захопив вогонь на пляжі, і вони не кинулись йому наздогін. Він пройшов між Діанами, добрався до величезної завіси з листя, за якою ховалась галявинка, і кирнув туди. За завісою сонце приклоне самовито, а посеред гарявини танцювали свій нескінчений тонок метелики. Він уклякнув, і сонячні стріли п'ялись йому в тіло. Тоді, минулого разу, повітря наче дрижало від спеки. Нині воно лякало. Скоропіт уже котився по довгих цупких патлах. Він вовтузився неспокійно, та від сонця не було рятунку. Невдовзі відчув спрагу. Потім в шалену спрагу. Він не рухався з місця. Далеко на пляжі перед купкою хлопців стояв Джек. Він світився від щастя. "Полювання", сказав він. Оглянув усіх пильним оком, на кожному була драна чорна шапочка. Колись, здавалося століття тому, поважно ставали вони двома рядами, а голоси їхні нагадували янгольський спів. "Будемо полювати. Я буду вашим ватажком". Присутні закивали, напруження зразу спало. «А тепер про звіра!» Вони заворушилися, глипнули на ліс. «Скажу так, нічого нам думати про звіра!» Він кивнув, щоб посилити свою думку. «Ми забудемо про звіра!» «Правда, так!» «Забути звіра!» Навіть Джека здивувало таке завзяття. «Іще одне! Тут нам усяка дурня не насниться! Ми майже на кінці острова!» Вони подивилися з запалом, що йшов із самих глибин їхніх змордованих душ. «А тепер послухайте. Згодом ми перейдемо в скельний замок. А зараз я хочу переманити ще декого із старших від рога і всякого, хто схоче. Ми вб'ємо свиню і влаштуємо бенкет». Він промовчав і повів далі вже повільніше. «І про звіра. Коли ми вб'ємо свиню, то залишимо йому трохи нашої здобичі». «Може, він на нас за це не рушить?» Урвучко підвівся. «А тепер до лісу, на полювання!» Повернувся і зразу побіг. За хвилину всі слухняно потупотіли слідом. З острахом розсипались по лісу. Майже відразу Джек знайшов зриту землю і пошарпане в коріння. Це свідчило, що свині десь поряд, а невдовзі і свіжий слід. Джек подав знак іншим мисливцям, зачаїлися, а сам рушив вперед. Він був щасливий і йшов у вологій темряві лісу, наче у старому зручному убранні. Проповз униз по схилу і опинився на кам'янистому березі між поодинокими деревами. Свині, надутий лантухи жиру, лежали і розкочувались в тіні дерев. Вітру не було, і вони нічого не підозрювали. А Джек навчився рухатись нечутно, наче тінь. Він прокрався назад, туди, де причаїлися мисливці, повіддавав їм накази. Мало-помалу вони почали скрадатись вперед, обливаючись потом у німій спекоті. Під деревами ліниво хляпнуло якесь вухо. Хтось далі від інших, глибоко поринувши в материнське щастя, лежала найбільша свиня. Вона була рожева в чорних плямах, велетенське черево, як китиці обліпилися поросята, Декотрі спали, декотрі вовтузились і вищали. Ярдів за 15 від свинячого гурту Джек зупинився, простяг руку і показав на матку. Озирнувся, запитливо, щоб пересвідчитись, чи що всі зрозуміли. Хлопці закивали головами. Водночас кожен відвів праву руку назад. Уперед! Свинячий гурт зірвався з місця. А з відстані якихось десяти ярдів дерев'яні списи з обсмаленими на вогні вістрями полетіли до свині, що визначив Джек. Якесь порося зайшлося нестямним лементом і кинулося до моря. За ним позаду волочився Роджерів спис. Два списи уп'ялися в товстий бік матки. Вона хиталася і верещала, аж заходилась. Хлопці з галасом кинулись вперед, поросята дременули на всі боки. А матка прорвалась розгорнуту лаву мисливців і навпростець помчала до лісу. За нею! Вони побігли свинячою стежкою, та ліс був надто темний і густий. Отож Джек, лаючись, зупинив їх і гулькнув між дерев. Якийсь час він мовчав, тільки важко дихав. Вони аж здекалися, стали перезиратися, приховуючи свій захват. Потім він тицнув пальцем у землю. Ось! Інші не встигли навіть глянути на краплю крові, а Джек уже звернув у бік і обмацував поламаний кущ, по ньому визначаючи шлях. Отак він пішов по стиду, надивив впевнено й точно, а мисливці під бігли стидом. Зупинилися коло лігва. Тут. Вони оточили барліг, та свиня втекла, вжали в бік ще одним списом. Палиці волочилися за нею і заважали бігти. Гостро застругані кінці завдавали лютого болю. Ось вона наштовхнулась на дерево, загнавши списа ще глибше. Далі мисливці могли легко йти по сліду свіжої крові. День згасав. і млистий і жахливий від вологої спеки. Матка, хитаючись, бігла попереду, закривавлена і ошаліла, Її гнали мисливці, очманілі від своєї жаги, збуджені довгою гониткою і виглядом крові. Вони вже могли її бачити, майже наздоганяли її, та останнім зусиллям вона знову вихопилась вперед. Вони були зовсім близько, коли свиня вискочила на відкриту галявину, де росли барвисті квіти й метелики, танцювали парами в задушливому і нерухомому повітрі. Підтята спекою, свиня впала, і мисливці навалились на неї зверху. Від жахливого нападу з невідомого світу вона оскаженіла, верещала, хвицялася, а повітря було повне поту і крику, крові і страху. Роджер бігав навколо купи тіл і штрикав списом, як тільки йому відкривався шматочок свинячої плоті. Джек лежав на матці і завдавав їй ударів ножем. Роджер знайшов, куди вколоти своїм вістрям і почав удавлювати його, натискаючи цілим тілом. Дюйм по дюйму спис грузнув у тіло все глибше, а на жахливе не ковітанням переросло пронизливий лемент. Нарешті Джек знайшов горло, і гаряча кров бризнула йому на руки. Свиня знесилено звалилася під ними, і вони лежали на ній згори обважнілі і задоволені. А посеред галявини, як і раніше танцювали, поглиблені лише собою метелики. Аж ось збудження від убивства обгамувалося. Хлопці відступили назад. Джек звівся і простяг руку. Подивіться. Джек захихотів, замахав долонями, з яких стікала кров. Хлопці зареготали. Потім Джек схопив Моріса і розмазав кров тому по щоках. Роджер почав витягати свого списа, і тоді хлопці помітили, куди він поцілив. Роберт уклав все в одну фразу, яку сприйняли вибухом сміху. Прямо в гузно. Ти чув? Ти чув, що він сказав, прямо в гузно. Цього разу головні ролі зіграли Роберт з Морисом. Морис так кумедно наслідував спроби свині ухилитись від нещадного списа, що хлопці плакали з осміху. Та набридло й це. Джек витероб камінь скривавлені руки, тоді взявся до свині, розпоров їй черево і почав виймати гаряче сувої кольорових кишок, скидаючи їх на купу. Інші дивилися. Він працював. І примовляв, м'ясо заберемо на берег. Я піду до плити і запрошу їх на бенкет, щоб не гаяти часу, озвався Роджер. Ватажок, га? Як ми розведемо вогонь? Джек сів почепки і похнюплено дивився на свиню. Наскочимо на них зненацька і захопимо вогонь. Зі мною піду четверо Генрі, ти, Біл та Морис. Розмалюємо щоки, підкрадемось. Роджер нехай хапає головешки, поки я говоритиму. Решта, хай не це, оце туди, де ми зустрілися. Там і розкладемо вогонь. А потім... Він замовк, устав і поглянув на тіні під деревами. Голос його був тихіший, коли він озвався знову. Але ми залишимо частину здобичі для... Знов укляк і заходився орудувати ножем. Хлопці юрмились навколо. Через плече він кинув до Роджера. Загостри палицю з двох кінців. Нарешті він підвівся, тримаючи в руках свинячу голову, з якою капотіла кров. Де палиця? Ось, застроми її в землю. Ага, тут камінь. Ну, застромив щілину, сюди. Джек підняв свинячу голову, насатив її м'яким горлом на загострену палицю, що пробила горлянку і витнула з рила. Відступив на крок, а голова залишилась висіти. По палиці тонкою цівкою збігала кров. Хлопці мимоволі відсахнулися. У лісі було дуже тихо. Вони дослухалися, але чулося тільки як гули мухи навколо викинутих нутрощів. Джек прошепотів. Баріть свиню. Морис та Роберт, настромивши тушу на рожин, підняли цю мертву ношу і приготувалися йти. Вони стояли в тичі над калюжею засохлої крові. Несподівано їхній вигляд виказав переляк. Джек сказав голосно Голова для звіра, це подарунок. Тиша прийняла дарунок і вселила страх. Голова стирчала на палі і немов усміхалася каламутними очима. На зубах чорніла запечена кров, і враз що духом, всі помчали геть через ліс до відкритого берега. Саймон залишився на місці. Маленька бронатна постать, захована в листі. Навіть заплющивши очі, він бачив свинячу голову на палі. Її приплющені очі заволокло безмежним цинізмом дорослого життя. Ті очі переконували Саймона все погане, я знаю. Саймон зауважив, що сказав це вголос, швидко розплющив очі. Голова вдоволено щирилась, облита химерним світлом, байдуже до мух, до випетрених нутрощів, навіть до тієї зневаги, з якою її наколоту напалю. Він відвів очі і облизав сухі губи. Дарунок для звіра. А що як звір, по нього прийде. Здається, голова з ним погодилась. «Біжи мовчки», – говорила голова. «Вертайся до своїх». «Ну, певно ж, вони просто пожартували». «Навіщо перейматися? Просто тобі зле та й годі!» «Ну, розборилась голова, може, з'їв що?» «Іди собі, дитино!» – мовчки приказувала голова. Саймон звів погляд на небо і відчув тягар свого мокрого чуба. Так на горі вперше з'явилася хмара, величезні набряки бані повиростали над островом – сірі, рожеві, мід'яні. Хмари зависли над землею, тиснули на неї ненастанно видучуючи тяжку виснажливу задуху. Метелики й ті повтікали з галявини, де шкірилась і капала кров'ю відразлива почвара. Саймон опустив голову, намагаючись не розплющувати очей. Потім прикрив їх долонею. Під деревами не було тіней, все завмерло. Взялося перламутром, дійсне здавалося примарним та непевним – Купа нутрощів почерніла від мух гудючих, наче пилка. Ось мухи добралися й до Саймона. Пересичені, вони пообсідали струмки поту, що текли по його тілу, і пили. Вони ласкотали йому ніздрі і стрибали по ногам. Чорні, райдужно-зелені, незліченні. А перед Саймоном на палі стримів і шкірився володар мух. Нарешті Саймон здався... І глипнув на нього. Білі зуби, тьмені очі, кров, одвічне неминуче впізнання прикувало його погляд. У правій скроні Саймона, сягаючи мозку, закалатав живчик. Ральф та Роха лежали на піску, дивилися у вогонь і ліниво шпурляли камінці в його бездимне серце. Та ломака вже згоріла. Де Ерик і Сем? Треба ще дров. Зелені гілки скінчилися. Ральф зітхнув і підвівся. На плиті під пальмами тіней не було. Тільки звідусіль лилося якесь химерне світло. Високо вгорі, між набряклими хмарами, наче постріл ударив грім. Зараз поле, як із відра. А що з вогнем? Ральф побіг до лісу і повернувся з густою зеленою галузкою. Звалив її у вогонь. Галузка тріскнула, листя скрутилося, пішов жовтий дим. Троха пальцями скреслив на піску якісь візерунки. Лихо, що для вогню у нас замало люду. Можна вважати, що Ерик і Сем одна зміна, вони одна зміна, вони все роблять разом. Звичайно, ну це ж несправедливо, хіба не ясно? Вони мають відпрацьовувати дві зміни. Ральф не зразу второпав його слова. Він засмутився, що не вміє думати по дорослому, і знову зітхнув. Цей острів подобався йому все менше і менше. Роха скинув очима на вогонь. Незабаром доведеться підкинути ще одну зелену гілку. Ральф перекотився на живіт. «Рохо, що нам робити?» «Якось дамо собі раду без них». «А вогонь?» Він полохнено дивився на чорно-білу мішанину, де лежали неповалені гілки. Намагався відшукати точні слова. «Я боюся». Він побачив, як Роха підвів на нього погляд, і його понесло. Незвіра, тобто і його також, але ж ніхто не розуміє про вогонь. Якщо ти тонеш, і тобі кидають линву, якщо лікар каже, випий оце, а то ти помреш. Ти ж випив, правда? Це ж так, звісно. Невже вони не розуміють, невже не ясно, якщо не ти димом? Ми ж усі тут пропадемо, поглянь. Над джаринами тремтіла хвиля гарячого повітря, і від диму не залишилося й сліду. «Самі ми не зможемо підтримувати вогонь, а їм байдуже!» «І найгірше!» – він пильно глянув у спітніле ларошене обличчя. «І найгірше!» – іноді мені самому байдуже. «Що коли і я, як інші, махну рукою на все? Що з нами буде?» Роха в глибокій тривозі скинув окуляри. «Не знаю, Ральфе, просто нам треба триматися та й квит!» «Так би зробили дорослі!» Ральф, почавши свою сповідь, уже не міг заспокоїтись. «Рохо, що сталося?» Рохо подивився на нього вражено. «Ти про що?» «Ні-ні, не це, я про інше. Чому у нас усе попсувалося?» Рохо повільно протирав скельце і міркував. Він зрозумів, як щиро говорить Ральф і зашарівся з гордощю. «Не знаю, Ральфе, мабуть, усе через нього. Через Джека?» Через Джека. Навколо цього слова уже вироблялося табу. Ральф поважно кивнув. «А тож, сказав він, – «напевно, все через нього». Раптом неподалік ліс зривнувся від реву. Звідти вискочили якісь пекельні прояви з червоно-біло-зеленими лицями. Вони так виращали, що малюки з Лементом розбіглися на всебіч. Кутиком ока Ральф помітив, як тікає роха. Двоє кинулось до вогню, і Ральф приготувався боронитися. Та вони схопили палаючі головешки і дременули на по пляжу. Решта троє спокійно стояли і дивились на Ральфа. Він помітив, що найвищий серед них зовсім голий, тільки фарба та пояс – це Джек. Ральф затамував дух і спитав. «Ну що?» Та Джек ніби й не чув. Він звів спис і прокричав. «Слухайте ви всі!» «Я й мої мисливці живемо на березі коло пласкої скелі. Ми полюємо і бенкетуємо. І живемо на свою вподобу. Хочете вступити до мого племені – приходьте. Може, я дозволю вам вступити. А може й ні». Він замовк озирнувся. Під захистом маски він не знав сорому і сумління. По черзі зазирнув кожному в очі. Ральф стояв навколішки коло згарища – наче спринтер на старті. Обличчя майже не видно, з чуприни та саджі. Ерик і Сем виглядали за пальм край лісу. Якийсь малюк із червоним скривавленим лицем ревів коло ставка. роха сховався на плиті, притискаючи до себе білий ріг. «Сьогодні в нас бенкет. Ми вбили свиню і маємо м'ясо. Хочете, приходьте, попоїсте з нами!» горі Каньйонах хмар знову грякнуло. Джек з двома дикунами, яких було важко впізнати, здригнувся, підвели голови і заспокоїлись. Малюк коло ставка все репетував. Джек чекав. Потім щось нетерпляче прошепотів своїм дикунам. «Ну давайте, зараз!» Дикуни щось пробурмотіли, Джек різко наказав. «Давайте!» Дикуни перезирнулись, підняли вгору списи і хором прокричали. «З вами говорив Ватах!» Всі троє повернулися і побігли собі. Ральф підвівся з землі і дивився в той бік, де зникли дикуни. Перемовляючись зляканим шепотом, надійшли Ерик і Сем. «Я подумав, що це... А я так налякався!» Роха стояв над ними на плиті, все обнімаючи ріг. «Це був Джек, Моріс і Роберт», – сказав Ральф. Ну й забави. Я думав, у мене зараз почнеться дихавиця, начхати на твою дихавицю з дихавицю. Тільки но ну я побачив Джека, так і вирішив, що він прийшов по ріг! сам не знаю чому. Хлопчики подивились на білий ріг з повагою та ніжністю. Роха тицьнув його Ральфові в руки, і малюки, помітивши знайомий символ, почали сходитись назад. Ні, не тут. Він повернувся до плити відчуваючи потребу в ритуальності. Перший йшов Ральф. Він пестив в руках білий ріг. Тоді дуже похмурий Роха. Далі близнюки, потім малюки і решта всі. «Сідайте! Вони напали на нас, щоб узяти вогонь. Вони забавляються!» Але Ральф із подивом відзначив, що в його мозку щось блимнуло. І запала темрява. Хотілося щось сказати, але темрява застлала розум. Але вони слухали поважно, ще не заклопотані якимись сумнівами щодо його спроможності керувати. Ральф відгорнув з очей дурнувату гривку і поглянув на руху. Але... А, вогонь! Так-так, вогонь! Він засміявся, тоді замовк і знову заговорив плинно. Найголовніше – вогонь! Без вогню нас не врятують. Я б теж хотів розмалювати лице і стрибати, мов дикун. Але треба пильнувати вогонь. Вогонь найголовніше на цьому острові, бо... Бо... Він знову замовк, і тиша сповнила сумнівів і подиву. Роха настійливо прошепотів. Нас не врятують. А, так, без вогню нас не врятують. Отже, ми маємо бути коло вогню і робити дим. Коли він закінчив, усі мовчали. Після багатьох блискучих промов, виголошених тут, на цьому самому місці Ральфові слова не переконали навіть малюків. Нарешті Біл простяг руку поріг. "Тепер ми не можемо палити вогонь на горі. Не зможемо палити його, щоб пильнувати. Треба більше людей. Давайте підемо до них, на той їхній бенкет і скажемо, що нам самим важко з вогнем, а потім полювання і все таке, ну, наприклад, бавитись в дикуню. Мабуть, страшенно весело". Ріг узяв Ерик і Сем. Біл каже, мабуть, це весело. І він нас запросив на бенкет. М'яса, похрумати, так і з'їв би шмат м'яса. Ральф підніс руку. А чому б нам не роздобути свого м'яса? Близнюки перезирнулися. Відповів Біл. Не хочеться в джунглі. Ральф скривився. А він же пішов? Він мисливець. Вони всі мисливці, це зовсім інше. Якийсь час усі мовчали. Тоді роха пробурмотів, встромивши очі в пісок. М'ясо. Малюки сиділи, тужно думали про м'ясо і ковтали слину. Десь над головами знову бабахнуло, наче з гармати, і сухі пальмові крони залопотіли під поривами гарячого вітру. Маленький тин дурник назвався Володар Мух. – Просто темний маленький дурник. Саймон поворушив розпухлим язиком, але промовчав. – Ти що, не згоден? – запитав Володар Мух. – Хіба не правда, що ти просто маленький дурненький хлопчик? Саймон відповів йому так само безгучно. – Ну, гаразд, – провадив Володар Мух. – Краще біжи собі і бався зі своїми. Вони думають, ти схиблений. Ти ж не хочеш, аби Ральф вважав тебе за схибленого, правда? Ти ж дуже любиш Ральфа, правда? І Роху, і Джека. Саймонова голова трохи задерлася. Очі не могли відірватися від володаря мух, який висів перед ним у просторі. «Що тобі робити тут самому? Невже ти не боїшся мене?» – Саймон затремтів. «Ніхто тобі не допоможе. Тільки я. А я – звір». Губи Саймона з зусиллям врухнулися і вимовили лечутні слова. «Свиняча голова на кілку. І ви уявляли, ніби звіра можна вистежити, вбити?» – промовила голова. Якусь мить чи дві, ліс і все навкруги спотворене темрявою двихтіло від гидкого сміху. Але ж ти знав, правда, що я частина тебе самого, невіддільна частина. Що це через мене? Вам нічого не вдалося. І сталося те, що сталося. Знову затріпотів сміх. А тепер іди, сказав Володар Мух. Повертайся до своїх і про все забудьмо. Голова в Саймона загойталася, очі приплющились, наче наслідуючи почвару на кілку. Він уже збагнув, зараз на нього нападе оте страшне. Володар мух надимався, наче повітряна куля. Просто смішно, ти чудово знаєш, що й там внизу зі мною стрінишся. Так чого ж ти? Саймонове тіло вигнулось на чалук і заклякло. Це зайшло надто далеко, бідолашна, заблукана дитино. Невже ти гадаєш, ніби розумніший за мене? Пауза. Я застерігаю тебе. Я можу розлютитися. Ясно? Ти нам не потрібен, ти зайвий, зрозумів, ми хочемо побавитись на цьому острові. Зрозумів. Тож не будь упертою, бідолашна, заблукана дитино. А то... Саймон зауважив, що дивиться у чорну пащеку. У ній з'яїла чорнота. Чорнота розросталася. А то... Пригрозив Володар Мух. Ми тебе знищимо, ясно? Джек, Роджер, Моррис, Роберт, Біл, Роха, Ральф. Знищимо тебе, ясно? Саймона ковтнула пащека. Він упав непритомний. Розділ дев'ятий. Обличчя смерті. Над островом громадились хмари. Потік спекотного повітря цілий день піднімало і викидало на висоту десяти тисяч футів. Газова круговерть тиснула на нижній нерухомий шар повітря і здавалося, воно от-от вибухне. Мідяний поблиск з'явився на зміну чистому денному світлу. Навіть вітер з моря був гарячий і несвіжий. Вода, дерева, рожеві площини скель, наче виленіли, втратили колір. Зверху нависли білі і бурі хмари. Раділи тільки мухи. Вони зачорнили свого володаря, а викинуті нутрощі через них стали скидатися на купу лискучого вугілля. Мухи навіть не звернули уваги, коли у Саймона в носі луснула судина і пішла кров. Вони віддавали перевагу добірному свинячому духові. Кровотеча допомогла Саймонові. Він опритомнів і запав у знеможений сон. Він лежав на з ліан, тим часом насувався вітер. А в хмарах усе ще гриміло. Нарешті він прокинувся, і наче в тумані вигледів коло своєї щоки темну землю. Та він не рухався, полежав ще, притулившись щокою до землі і тупо дивлячись вперед. Потім перевернувся, підібухав під себе ноги, схопився за Ліану, щоб підвестись. Ліана здригнулася, мухи люто задзищали і зірвалися з нутрощів, потім обсіли їх знову. Саймон звівся на ноги. Світло було якесь неземне. Володар мух висів на своїй палиці, як чорний м'яч. Саймон уголос запитав Галявину. «Що можна зробити ще?» Жодної відповіді. Саймон відвернувся від галявини, проповз крізь ліани, опинився у лісових сутінках. Понуроч валав між стовбурами, обличчя безвиразне. Навколо рота і на підборідді запеклась кров. Тільки зрідка, відсуваючи обій клин щоб вибрати дорогу, він вирушив губами, вимовляючи якісь безгучні слова. Ось ліани вже не так гусно обснували дерева, між ними з'явилася просвідка перламутрового неба. Це хребет острова. Тут починався схил гори і кінчались непроладні джунглі. Широкі галявини чергувалися з густими кущами та величезними деревами. Стежка сама привела Саймона до місцини, де лісові дерева розступалися. Він пробирався вперед, часом хитаючись від утоми, але ні на хвилину не зупинявся. В його очах уже не було колишнього світла. Він ішов з якоюсь похмурою рішучістю, наче старий дід. Заточився під різким поривом вітру і помітив, що стоїть на голій скелі під м'яним небом. Відчув, що ноги його обм'якли, язик болів. Коли вітер сягнув вершини гори, там щось ворухнулось. Щось голубе стрепенулося проти брунатних хмар. Він посунув далі, а вітер... Війнув ще раз, цього разу сильніше, труснув верховіття дерев, аж вони захиталися і зашуміли. Саймон побачив горбату постать на вершині гори. Та постать раптом сіла і зирнула вниз прямо на нього. Саймон схилив голову і примусив себе йти вперед. Мухи вже давно знайшли цю постать. Сполохані її рухами, що нагадували рухи живої людини, вони на мить злітали догори і чорною хмарою роїлися навколо голови. Коли голубе полотно парашута опало, огрядна постать наче зітхнула, схилилась вперед, а мухи обсідали її знову. Саймон відчув, як ударився колінами об землю, він поповз далі, і невдовзі все стало ясно. Заплутані стропи розкрили перед ним механіку цілого непорозуміння. Він довго розглядав білі носові кістки, Зуби, кольори тліну. Він побачив, як безжально й брезент не давали розпастися цьому жалюгідному тілові. Знову повіяв вітер, тіло підвелося, вклонилося, дихнуло на Саймона бридким смородом. Саймон упав на вкарачки, довго блював, доки не виблював усього, що було в шлунку. Тоді він узяв у руки стропи, виплутав їх з-під каміння, і тіло звільнилося від примх вітру. Нарешті відвернувся і поглянув на берег. Вогонь коло гранітової плити не горів, або принаймні не димів. Далі понад берегом, за річечкою, коло величезної пласкої скелі, тонка цівка диму цоталась в небо. Забувши про мух, він прикрив очі долонями і дивився на дим. Навіть з такої відстані можна було побачити, що більшість хлопців, можливо навіть усі, там. Виходить, перенесли табір туди – чим далі від звіра. При цій думці Саймон озирнувся на нещасну смердючу руїну, що сиділа у нього під боком. Звір був нешкідливий, тільки відразливий. Треба розповісти про це іншим, чим дужче. Саймон побіг униз, ноги під ним підхитувались. Він набрався духу та все йшов, що кроку затинаючись. "Скупаймося", запропонував Ральф. "Що нам ще робити?" Роха вивчав крізь своє скельце грізне небо. Не подобаються мені ці хмари. А пам'ятаєш, як лило, як ми приземлилися? Знову буде дощ. Ральф пірнув. Якісь малюки гралися коло самого берега, намагаючись освіжитися в воді, теплішій за температуру тіла. Роха скинув окуляри, акуратно ступив у воду, тоді знову наклав їх на носа. Ральф виплив на поверхню і хлюпнув на нього водою. «Вважай на окуляри!» – сказав Роха. «Бризнеш мені на скло, доведеться вилазити і протирати його!» Ральф знову хлюпнув на нього та не поцілив. Він засміявся, сподіваючись, що Роха, як завжди, замовкне, ображено і покірно поступиться. Роха, натомість, почав гамселити руками по воді. «Оближ!» – кричав він. «Чуєш?» Він люто бризнув водою Ральфа в обличчя. «Гаразд, гаразд!» – сказав Ральф. «Не дурій!» Роха перестав толкти по воді руками. Голова болить. Якби стало хоч трохи прохолодніше. От якби пішов дощ. От якби поїхати додому. Роха розлігся на положистому піщаному дні ставка. Живіт його стирчав над водою і швидко обсихав. Ральф пустив у небо струмінь бризок. Де сонце, можна було вгадати за рухом ясної плями поміж хмарами. Ральф укляк у воді і озирнувся. «Де всі?» – Роха сів. «Може, лежать у коренях?» «Де Ерік і Сем?» «І Біл?» Роха махнув рукою кудись за гранітову плиту. «Всі пішли туди, до Джека на бенкет. Хай собі йдуть!» Ральф похнюпився. «Мені байдуже!» «Щоб дістати шматочок м'яса, і щоб полювати, – проникливо додав Ральф, і щоб бавитись в плем'я, і щоб розмальовувати обличчя, Роха глубався у піску під водою, відвернувшись від Ральфа. «Може і нам піти?» Ральф зиркнув на Роху, той зашарівся. «Ну, щоб переконатися, що там усе гаразд!» Ральф знову хлюпнув на нього водою. Ральф і Роха ще не підійшли до джекового табору, як здалеку почувся гамір. Там, де пальми залишали широку смугу між лісом і берегом, росла трава. Всього за крок від неї трохи нижче лежав білий пісок, нанесений припливами теплий, сухий, утопканий. Ще нижче скеля уступом спускалася до лагуни. Під нею була коротка смужка піску, а далі вже вода. На скелі падав вогонь і смажилось м'ясо, з нього невидиме полум'я капав жир. На траві зібралися всі хлопці острова, крім Рохи, Ральфа, Саймона та ще двох. Тих, хто клопочуться коло свині. Вони реготали, співали, сиділи навпочебки, чи стояли на моріжку. Кожен у руках тримав м'ясо. Однак, судячи з облич, замащених жиром, трапеза майже скінчилася. Дехто мав у руках кокосові шкарлупки і сьорбав звідти воду. Ще до початку учти вони приволокли на середину галявини величезну колоду, на ній тепер сидів Джек, розмальований і обвішаний вінками з квітів, наче ідол. Коло нього на зелених листках лежали цілі гори м'яса, і плоди, як кокосові шкарлупи, наповнені питвом. Трохи з Ральфом підійшли до краю трав'янистої галявини, і хлопці, зауваживши їх, один по одному замовкали. Врешті стало чути голос лише одного хлопця, що стояв коло Джека. Але й він замовк. Джек обернувся.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 Високо піднімаючи ноги над піском, Ральф пішов собі далі. Роха намагався висвистувати. Два хлопці, які порались коло вогню, саме відбатували здоровий шмат м'яса і побігли з ним до Галявини. Вони наткнулись на Роху і обпекли його. Той підскочив, зарепетував і знову напруження спало. Всіх об'єднував вибух сміху. Роха знову був загальним посміховиськом, і всі знову відчули себе веселими і нормальними. Джек підвівся і помахав з писом. «Дайте їм м'яса!» Хлопці, які принесли рожан з м'ясом, дали Ральфові та Росі соковитому шматку. Ковтаючи слину, ті прийняли дарунки. Отак вони стояли і їли під мідяним небом, у якому гриміло, відчуваючи наближення бурі. Джек знову помахав списом. Всі наїлись, ніхто не голодний. М'ясо ще залишалося. Шкварчало наколоти на дерев'яних рожнах, купами громадилось на зелених тарелях. Не наситивши свого черева, Ороха шпурнув обгризану кістку на берег і нахилився по новий шматок. Джек знову перепитав нетерпляче. Всі наїлись, ніхто не голодний. З його тону звучала погроза, пиха власника. Хлопці заквапились, почали давитися їжею, поки був час. Побачивши, що їди нема кінцю, Джек підвівся з колоди, яка правила йому за трон, і повільно пройшов до краю трав'янистої галявини. З-під фарб, зверху вниз, він дивився на Ральфа та Роху. Вони стояли на піску віддалік від галявини. Ральф їв і дивився на вогонь. Він зауважив, не даючи цьому значення, що полум'я вже добре видно проти тьмяного світла. Отже, наближався вечір. Та він не ніс тихої краси, а тільки загрозу насильства. Джек сказав, «Дайте мені пити». Генрі приніс йому шкарлупу, і він відпив з неї, пильнуючи за Ральфом та Рохою з понад кострибатого краю кокосової лушпайки. У м'язах його рук грала сила. Влада огорнула плечі і щось нашіптувала на вухо, наче мавпа. Сідайте всі. Хлопці рядами посідали перед ним у траву. На фут нижче Ральф із Рохою зостались стояти на м'якому піску. Якийсь час Джек не помічав їх. Повернувши своєю маскою до тих, хто сидів, він махнув на них списом. Хтось вступає до мого племені. Раптом Ральф. Порвався вперед, спіткнувся, деякі хлопці повернули до нього голови. «Я вам дав їжу!» – сказав Джек. «А мої мисливці захистять вас від звіра! Хто вступає до мого племені?» «Я ватажок!» – заявив Ральф. «Бо ви мене обрали! Ми збирались пильнувати вогонь, а тепер ви погнались за шматок м'яса!» «Ти ж сам погнався!» – закричав Джек. «Подивись, в тебе в руках кістка!» Ральф почервонів як мак. «Ви ж мисливці, це ваша робота!» Джек знову, наче не помічав його. «Хто вступає до мого племені? Хто хоче повеселитися?» «Я ватажок!» Ральфів голос тремтів. «А що буде з вогнищем? Крім того, у мене ріг!» «Ти ж забув його прихопити!» Вишкірив зуби Джек. «Ти залишив його там, ясно розумнику. І взагалі в цій частині острова ріг не рахується!» Зненацька вдарив грім. Не просто десь у горі гримнуло, а бабахнуло так, немов вибухнув снаряд. «Ріг і тут рахується!» – заперечив Ральф. «І на цілому острові!» «Ну і що ж ти збираєшся робити?» Ральф оглянув ряди хлопців. Те, не знайшовши в них підпори, тож відвів очі вбік, бік, засоромлений, спітнілий. Гроха прошепотів. «Вогонь – це порятунок!» «Хто вступає до мого племені?» «Я! І я! І я!» «Я засурмлю вріг», – сказав Ральф, захлинаючись повітрям, «і скличу збори, а ми не почуємо!» Роха торкнувся Ральфового зап'ястя. «Ходімо звідси, тут пахне смаленим, тим більше ми вже наїлись». За лісом яскраво спалахнула блискавка і загриміло так, аж якийсь малюк розплакався. Сипонули перші великі краплі. Було чуто, як кожна падає на землю. — Збирається буря, — сказав Ральф. — Дощ буде, як тоді, коли ми сюди приземлилися. Ну хто тепер розумник? Де ваші куряні? Куди заховаєтесь? Мисливці занепокоєно поглядали на небо, скулячись під ударами крапель. Вони захвилювались, заметушились безцільно. Їхні ряди розпались. Блискавки замиготіли яскравіше, Громи били немилосердно. Забігали. заверещали малюки. Джек звернув на пісок. «Танцюємо наш танок! Давайте! Наш танок!» Спотикаючись у глибокому піску, він побіг до відкритої голої скелі коло вогню. Між спалахами блискавок повітря було темне і страхітливе. З галасу до хлопці побігли за Джеком. Роджер удавав слиню, захрюкав, кинувся на Джека. Той ухилився. Мисливці схопились за списи, кухарі за свої рожни, решта за кілки з дров для вогнища, повставали в коло, завели спів, поки Роджер імітував жах зацькованої свині, малюки гасали й стрибали поза колом. Небо було таке страшне, що навіть Росі та Ральфу захотілось належати до цього божевільного, але хоч почастим безпечного товариства. Вони брадо доторкнулись до бронатних спин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 Поставали нові кола, вони кружляли й кружляли, би монотонний рух гарантував безпеку. І все пульсувало і тріпотіло, наче єдиний організм. Темне небо розпонахало синьо білий шрам. За мить їх шмагонуло громом, наче велетенським батогом. Спів зіп'явся на тон вище, спів агонізував Звіробий, горло ріж, кров пустий. Тепер від переляку виросла інша жадоба. Липка, палюча, сліпа. Звіра бий, горло ріш, кров пусти! Знову синьо-білий шрам роздер над ними небо. Вони оглохли від вибуху. Малюки зарепетували, наосліп кинулись з галявини і тікали чим далі від лісу. Один зі страху проламав коло старших хлопців. Це він! Він! Коло вивнуло з підковою. Щось виповзло з лісу. Темне, невиразне. Попереду звіра стелився пронизливий, наче біль, крик. Хитаючись, звір заскочив у підкову. «Звіра бий! Горло ріж! Кров пусти Синій Синьо-білий шрам уже не зникав з неба. Гвалст стояв нестерпний. Саймон щось викрикував про мертвяка на горі. «Звіра бий! Горло ріж! Кров пусти! Смерть йому!» Кілки опустилися.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 І зразу весь натовп поринувся за ним, зіслизнув униз, накотився на звіра і верещав, бив його, кусав, рвав на шматки. Не було ні співу, ні жодних інших рухів, тільки шарпанина зубів та пазурів. Тоді хмари розверзлися і дощ хлюпонув з неба, наче водоспад. Вода мчала з вершини гори, зривала з дерев листя і гілки. Холодним душем шмагала клубок сплетених тіл на піску. Зненацька клубок розпався. Постаті відступили. Тільки звір нерухомий лишав за кілька ярдів від моря. Навіть під дощем вони могли побачити, який він маленький, цей звір. І вже його кров заплямувала пісок. Сильний порив вітру розметав дощові потоки, струшуючи з дерев каскади води. На вершині гори... Парашут набрав повітря, зрушив з місця, постець вирухнулася, зіп'ялась на ноги, закрутилась навколо себе. Рушила вниз у безмір вологого повітря. Побігла, незграбно ліпаючи ногами, по верхівках високих дерев. Летіла вниз, падала, падала, опускаючись на берег, а хлопці з галасом порозбігалися в темряву. Парашут поволік її вперед, зорюючи нею в води лагуни, Шпурнув обрив, потяг далі у відкрите море. Близько півночі дощ перестав, мари розкидало, а небо знову засвітилося неймовірними каганцями зірок. Тоді вітер завмер, стало тихо, тільки розпадень понад узбережжям цідилася і хлюпала вода. З листка на листок падали краплі і скочувалися в руду землю острова. Повітря було прохолодне, вологе і чисте. І ось уже й плюску води не чути, на блідому піску безладно розпластався звір, а криваві прями навколо нього розповзалися далі й далі. Край лагуни засяяв блискучою стрічкою, яка щохвилини насувалася разом з великою хвилою припливу. У чистій воді відзеркалювалось чисте небо та яскраві гострокутні сузір'я. Лискуча смуга бучавіла сягала кожної зернини піску, кожного маленького камінчика, спочатку покривала її неспокійними брежами, тоді несподівано і нечутно поглинала і котилася далі. Чистота, яка насувалась на прибережну мілизну, повнилася якимись дивними місячними створіннями з полум'яними очима. То тут, то там більші камінчики зблискували в світлі, наче вкривалися перламутром. Приплив накочувався на побитий дощем пісок. Усе вирівнювалось, наче срібним котком. Ось він торкнувся першої кривавої плями, що стекла з побитого тіла. І лискучі створіння рухливим відблиском світла замайоріли на краю. Вода піднялась ще вище, прибрала пасмо жорсткого сайманового волосся яскравим світлом. Засріблилилась лінія його щоки. Плече засвітилось мармуром скульптури. Дивні приблудні істоти з полум'яними очима і розпливчастими обрисами запорились навколо його голови. На якийсь дюйм тіло піднялось над піском, повітряна бульбашка вирвалась з рота, яким плеском. Потім тіло легко повернулося у воді. Десь за темним вигином світу невпинно працювало місяць і сонце з поворотом могутньої тверді, Плівка води на планеті Земля злегка зіймалась з одного боку. Величезна хвиля припливу насувалась на острів ще далі, вода прибувала. Облямований китицями цікавих блискучих істот, а саме посріблений світлом вічних сузір'їв, мертве тіло Саймона повільно попливло у відкрите море.